Анголон, Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. Читає Анна Лисенко. Анголон, Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. Частина перша. Замах. Розділ перший. Анжеліка прокинулася. Була глибока ніч. Легке похитування корабля на якорі здалося їй. Єдиною ознакою життя навколо. Крізь вікна корми бліде світло місяця підкреслювало контури красивих меблів у салоні Голдсборо і змушувалосяяти золото та мармур витончених дрібниць. Промінь зупинився біля краю Алькова, біля підніжя широкого східного дивана, на якому лежала Анжеліка. Її пробудило від сну бажане, пронизливе до болю почуття любові, змішане з тривогою, навіть зі страхом перед чимось жахливим, що наближається і загрожує їй. Вона спробувала згадати сон, який збудив у ній ці відчуття, страх і бажання, які вивели її зі сну. Чи снилося їй, що Жофрей де брав її на руки, чи їй здалося, що його намагаються вбити, вона нічого не могла згадати. Залишилося лише хтиве бажання, що розпливалося по всьому тілу. Від запади неживота до кінчиків сосків, до коріння волосся – іще страх. Вона була одна, але це вже стало звичним. Лише поруч із нею ще зберігався відбиток тіла того, хто відпочивав тут кілька годин. Жофрей де Пейрак часто залишав її сплячою, а сам вирушав у вартовий обхід. Анжеліка схопилася. Вперше з тих пір, як вони піднялися вгору проти течії річки сан Лораб. Думка, що дрімала в ній, раптом оформилася і вилилася в слова. Вони знаходилися на території короля Франції. Він, її чоловік, давно засуджений на смерть. Вона, проклята, за чию голову призначена нагорода, щойно проникли в межі, із яких колись були вигнані. Звісно, вони сильні. У них флот із п'яти кораблів. Але могутність Людовіка XIV, хоч він і був далеко, хіба не була значною. Його влада розтяглася й до цих віддалених областей. Тут вони мають багато ворогів, якими керує король. Авторитет суверена вирішував питання життя і смерті. З того часу, як вона випробувала свою долю, повставши проти короля Франції в лісах Пуату, ніколи Анжеліка не відчула так ясно, як тепер, що вона в безвиході, загнана у пастку. Ціною на людських зусиль їм вдалося втекти з Франції, здобути волю в Америці. І ось тепер доводиться сліпо підставляти під удар голову за це одне бажання – повернутися до Квебеку, відновити зв'язки зі Старим Світом, з їхньою батьківщиною. Яке безумство! Як вона дозволила Жофрею виконати його? Чому вона не помітила цієї небезпеки відразу? Як він вирішив – їдемо до Квебеку? Не помітила, що відступ буде неможливим, що там, де панує всемогутній король – їх завжди чатуватиме небезпека. Яким ілюзіям вони піддалися? Може, їх на це спонукала ностальгія? Чому раптом вони уявили, що братство може згладити перешкоди, і час ослабить вердикт короля? Тепер вони знову опинилися у його владі. Нічна темрява у поєднанні з цими лютими почуттями викликала в ній відчуття, що це поганий сон. І здавалося, що вона справді повернулася до Франції що вона знаходиться у своєму замку в Пуату, де всього шість років тому вона була зовсім одна, залишена усіма, де вона прокидалася вночі, стомлена бажанням чоловічого кохання, жалем про втрачене щастя і нав'язливою думкою про небезпеку, яка її підстерігає. Усі її члени охопило тремтіння. Анжеліка не могла контролювати це, раніше пережити враження наближення неминучої катастрофи. Вона підвелася руками обмацуючи меблі, намагаючись визначити реальність оточуючого. Глобус та астролябія були тут, але це її не заспокоїло. Вона почувала себе полонянкою цього салону, цими нерухомими меблями, скляним екраном кормових вікон, розділених необлаганним місячним світлом на срібні квадрати, які, здавалися Анжеліці, непереборними тюремними гратами. Життя було позаду, вона мертва. Її тут чатував король. Її більше не захищала завіса з дерев її неприступної провінції, де вона колись шалено підняла заколот. Не було нічого відмінного, що могло протистояти владі суверена. Як би далеко вона не втекла, король може її наздогнати і придушити тяжкістю своєї злопам'ятності. Вона потрапила у пастку, тепер настав кінець. Вона померла. Він, Жофрей де Пайрак, зник. Де він? Жити бранкою цього корабля фантома, цих похмурих місць, дострати, зберігаючи спогади про земні радощі, про обійми й шалені поцілунки, що стали тепер недоступними. Це віроломство долі майже вбило її, вирвавши з неї стогін, тільки не двічі, у глуху ніч почула в далині ніби звук кроків, з цим неясним шумом до неї повернулося відчуття реальності, але не в напівсні, а щоб переконатися в реальності сьогодення. «Волсборо», – повторювала вона, – «вона говорила ми, щоб відтворити реальність, спогад про яку раптово виник у пам'яті, завдаючи біль. Він, Джофрейди де Пейрак, повинен бути на горі, на напів'юті, оберігаючи її нічний спокій у цій суворій та далекій частині нового світу, а потім навколо нього його люди, його кораблі, цей флот на якорі біля підніжжя скелі Сент-Круада-Мерсі». Ось яку назву дали цьому місцю Сент-Круа-де-Мерсі – якийсь фіорд, глухий закрут річки, куди безперервно накочували хвилі бурхливого неспокійного океану. Лоцман сказав їм – це Сент-Круа-де-Мерсі, тут можна кинути якір на ніч. Це була назва досить певної ділянки берега, але для Анжеліки вона залишалася чимось таємничим, міфічним, ніби Лоцман раптом виявився перевізником через стікс. У цих місцях панувала смерть, ворота в пекло. Вона машинально одягнулася, з обережності вона не запалила свічку в срібному свічнику, який білів біля узголів'я її ліжка. Її охопив страх, що якщо свічка раптом підтвердить її жахливе припущення, я мертва, а він зник. Вона накинула на плечі манто і відчинила двері. Її охопило глибоке дихання ночі, стисло горло, Анжеліка знову відчула запах корабля, запах солі, добре виметої палуби, снасти, вітрил, диму, смаженого м'яса, що виходив зазвичай від матросів, які готували їжу кожен на свій лад. Бог знає, скільки рецептів змішалося у цій різноплемінній команді, набраній з усіх куточків світу. Анжеліка сперлася на двері, до неї повернулася холоднокровність, вона зітхнула на повні груди, і відразу щухли безладні удари серця. Жофрай близько. Через кілька хвилин вона зустріне його. Лише кілька кроків пройти кілька сходів, гвинтових сходів, і вона його побачить. Він не помітить її одразу. сонній самотності він будував свої плани, пов'язував вузли тисяч проєктів та заходів. Вона наблизиться до нього. Ви не спите, моя люба, а вона відповість Я хотіла вас бачити, бути поруч. «Щоб заспокоїтись, кохання моє, я бачила поганий сон, мені так боязно!» Він засміється, а вона зігріється від вогню його очей, які дивляться на неї. Анжеліка вже знала, що тільки вона може викликати вираз радості у погляді цього чоловіка, зарозумілого, рвучкого, іноді невблаганного. Цей погляд, спрямований на неї, ставав таким ніжним і м'яким. Вона одна, поклавши руки на його плечі, Змушувала тремтіти цю людину, єдина, кого він розумів. Він, господар, стількох доль, тільки перед нею схиляв коліна. Одним поглядом вона могла підкорити цього високого сеньора, цього воїна, який його грубів у битвах. Вона знала, що однією лише усмішкою лікує його приховані рани, завдані йому образи та приниження, коли він був вдалені. І він не обманював, кажучи, що завдяки їй, почувається щасливішим з людей. Впевненість у владі над цим грізним спокусником жінок, який тільки їй дав привілей ревнувати, свідомість зв'язків між ними настільки тісних, що вони надихали Анжеліку вільно виявляти свою потребу любові, що кілька кроків, і вона буде поряд із ним. Боязково вона візьме його за руку, теплу, сильну, гарну, з легким запахом тютюну. Вона розтілує кожен його палець, як зазвичай чоловіки цілують пальці жінки, а він погладить її щоку, прошепотівши. «Кохана моя!» Анголон, Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. Частина перша. Замах. Розділ 2. Його тут не було. Анжеліка побачила тільки Еріксона, який курив свою довгу люльку. Це був вірний виконавець вказівок який розумів знапів слова, геній суворого і грізного моря, який керував кораблем, майже не розкриваючи рота, сторожовий пес із мертвою хваткою. Анжеліка довго вдивлялася в нього, поки не переконалася в тому, що це не жуфрей. Вона зробила крок уперед і сказала «Доброго вечора, пане Еріксоне! Де ж пан Депейрак?» У міру того, як вона підіймалася, Поручні відкрили перед нею близький берег. Вона не знала, що він так близько, що можна розрізнити вогні, запалені на землі. Він зійшов на сушу? Еріксон підвівся на своїх кривих ногах, піднявши фетрового капелюха з пером – атрибут шефа, який він отримав разом із званням капітана Голсбору. Те, що він прийняв на себе командування кораблем, задовольняло усіх. Авторитет цього гнома серед екіпажу був незаперечний. Справді, пані, близько години тому пан Депейрак звелів спустити його на землю. Його супроводжують? – запитала вона, втрачаючи голос. Він повів із собою тільки зброєносця Жана Лекуеннека. «Жана?» – знову глянула вона на темний берег. Там простягався нескінченний густий канадський ліс, притулок ведмедів та індіанців що обіцяє їм цей причал. Вона повернулася до Еріксона, вивчаючи його непроникний погляд. «Він сказав вам, куди пішов?» Еріксон кивнув головою. Повагавшись, він виняв з рота люльку і прошепотів. Йому принесли записку. «Хто? Індіанець? Не знаю, але пан, здавалося, був у курсі справи. Я тільки бачив, як він читав листа, а потім почув наказ пустити човен із двома веслярами». Він попередив мене про варту і сказав, що він сходить на сушу і повернеться за годину чи дві. Анжеліка здригнулася. Її залишили всі почуття, окрім тривоги. Вона зблідла і похолола. Ось це саме те, що попереджав її сон. Небезпека. Вони проникли на територію короля Франції, хай навіть у безлюдну. Сказала норвежцю добре і повільно відійшла. Дійшла до своєї каюти. Раптом стрепенулася, знову піднялася нагору, озирнулася. Що шукала вона цієї глухої ночі, у цьому солоному запаху, в опаленому підліску, повз неї пройшов, позіхаючи хтось із команди, ліг у свій гамак. Вона впізнала жака Вінньо, теслю з вапасу, раптом її осяяло. Вона зрозуміла, що має робити. Жаку, знайдіть для мене Куасіба та Енріко. З напів'юту вона побачила матроса, який заступив на вахту. «Еріксон на вас чекає внизу, пані», – сказав він їй. Еріксон наказав спустити шлюбку в море. «Я подумав, пані, що ви також забажаєте зійти на землю. Дозвольте мені супроводжувати вас. Пан Депейрак розгнівався б на мене, якби я не зробив цього». Вона зрозуміла, що Еріксон теж стурбований, і скористався цим приводом, ніби поступаючись ініціативою Анжеліці. Йому теж господар не раз завдавав клопоту. Будь-яка незалежність і ризик. Жофрей пирак не думав про хвилювання і тривогу, які зазнавали його близькі. «Пане Еріксоне, я думаю, ми з вами домовилися», – сказала вона, нагороджуючи його вдячною посмішкою. На прохання Анжеліки Еріксон викликав лоцмана, який запропонував кинути якір саме тут, у цьому пустельному закутку. «Що за місцевість сент Круаде мерсі це, їй Богу, нічого. Але що тут є? Індіанський табір, торговий пост, можливо селище? Нічого, повторив Лоцман. Тоді що ж робить Джо Фрейди Пейрак у місцевості, де немає нічого? – запитала Анжеліка. Тільки на горі? Що? Старовинний притулок капуцинів у руїнах, коли індіанці складали там хутра під час торгівлі. То міг призначити побачення Жофрею у цьому загубленому куточку? Зібралися ті, кого вона покликала. темношкірий Куасіба, Малаєць, Енріко, Віньйо, Тесля. Група спустилася в шлюбку, і невдовзі вони пристали до берега. Енріко залишив двохвесельну шлюбку під охороною вартових, які стерегли вогонь. Він запитав їх, в якому направленні пішов грав Жофрей де Пирак. Часові показали початок стежки Анголон, Анжеліка та змова Тіней. Книга 10 Частина 1. Замах Розділ третій Погасивши ліхтар, вони рушили вперед Невірне світло місяця освітлювало круту стежину, що вела до вершини скелі Нагинаючись під гілками, Анжеліка втратила відчуття місця та часу у мозку одне на інше нашаровувалися спогади, і Анжеліці здалося, що якесь давнє почуття опановує її тіло. Анжеліка оглядала місцевість, не розрізняючи нічого, окрім білуватого майданчика, який поріс травою. Закінчувався він крутим урвищем. Раптом хтось торкнувся її руки, привертаючи увагу. Віню зробив їй знак, показуючи щось на горі праворуч. Вона розрізнила слабке світло та обриси хатини. Тінь лісу, біля якого була збудована хатина, приховувала її контури. Їх можна було тільки вгадати від цього світла, миготливого і слабкого. Можливо, воно виходило від свічки чи вогню, запаленого всередині хатини. Група зупинилася на узліссі. Анжеліка обернулася до Куасіба і подала знак. Він накинув на своє біле волосся каптур, і завдяки своєму темному обличчю став зовсім невидимою темряві. Він підійшов до самої хатини. Вони здогадалися, що він вже має мету і заглядає у вікно. Через мить він опинився поруч із ними і прошепотів, що в хатині справді горить вогонь, але що він нічого не міг розрізнити, бо вікно затягнуте непрозорою риб'ячою бульбашкою. Однак він чув голоси двох тихо розмовляючих людей – і може заприсягтися, що один із них – голос графа Депейрака. Він був тут, але з ким? Напруга Анжеліки спала. Її втішала думка, що він живий і знаходиться близько. Хтось запросив графа Депейрака, і той подався на рандеву, не подбавши про солідний ескорт на випадок нападу. За нього був лише Жан Лекуенек. Те, що він залишив на кораблі свою іспанську варту, Свідчило про те, що він знав, з ким має зустрітися. Можливо, він сам чекав та шукав цієї зустрічі, але він їй про це не говорив. Анжеліка навчилася впізнавати сама і неодноразово бачила, як довго і завчасно готувався він до своєї експедиції. Трохи заспокоївшись, Анжеліка все ж таки не наважувалася зрушити з місця. З незрозумілих причин місце здавалося їй зловісним, Її страх, який вона не виявляла ззовні, передавався її супутникам і пригнічував їх. Вони теж залишалися нерухомими і відчували недовіру. Бачачи їх при слабкому світлі, яке проникало крізь листя, вона помітила, як напружилися і посуворіли їхні обличчя. Знову один із них, торкнувшись її руки, вказав на щось пальцем. На іншому кінці прогалини щось рухалось, вони затамували подих. Побачили, що з'явився Жан Лекоенек, недбалим кроком розвідки. Молодий зброєносець спустився до краю прірви, заглянув у темряву безодній. Здавалося, що він прислухається до шуму хвиль під стрімчаком, потім став підійматися до хатини. На півдорозі він зупинився і запалив люльку. Позіхнув, ніч здавалася йому надто довгою. Ситуація не потребувала уваги. Анжеліка вагалася, чи не видати бретонцю свою присутність. Але вирішила, що ні він, ні тим більше Жофрей не зрозуміють її занепокоєння. Але це не має значення. І тут Анжеліка побачила інший бік цієї експедиції до Квебеку. Адже іграв Депейрак, і більшість його команди були французи. Вони йшли на зустріч Франції, нехтуючи всіма перешкодами, що траплялися на їхньому шляху. Вони ніби забули про жорстоку долю, що прирекла їх бути вигнанцями матері-батьківщини. Як і цей Жан, який колись убив лісника пана Дельяо, помстившись за те, що лісник повісив його батька за браконьєрство, батько ловив зайців у лісі пана. Цей Жан, такий простодушний і веселий товариш, забув, що на території Франції на нього ще чекає конопляна мотузка, тільки їхня сила і мужність дозволять їм перемогти, залишитися цілими і неушкодженими, вийти переможцями і цієї божевільної але неминучої операції, як Саламандра проходить крізь багаття. Важливо не самообманюватися. Навіть на цих безлюдних берегах величезної північної річки треба пам'ятати, що контакти з будь-яким жителем цієї країни, чи то індіанцем, селянином, рибалкою, священником чи чиновником короля, може принести смерть. Поглинута своїми роздумами Анжеліка підвела очі, їй здалося, що вона перебуває у владі сну. Подібні на двох хижих птахів, мовчазних і стрімких, двоє людей вискочили з лісу, і в кілька стрибків, опинившись біля Жана, накинулися на нього. У тиші пролунав грубий голос. Але навіщо його зв'язувати? Прив'яжемо камінь на шию і у воду. Одного буде ліквідовано. Це говорив один із нападників. Але в цих чорно-білих відблисках місячного світла – Ослабленого туманом Убивця напав так стрімко Що невидимі свідки Ледве встигли зрозуміти, що сталося Ця Анджеліка кинулася до вбивць Чоловіки пішли за нею Вони діяли мовчки Як і ті двоє Діючи спільно, вони зуміли уникнути шуму Щоб не насторожити спільників Які безперечно перебували в хатині З графом Депейраком Затиснувши в руці Стару рапіру, Еріксон розтяг. Майже надвоє череп першого вбивці, який звалився всією своєю масою, як дерево під ударом сокири. Інший ухилився, але жахливий удар в обличчя зупинив у його горлі крик, готовий вилетіти назовні. Вузловата чорна рука Куасіба з величезною силою стиснула йому шию, як це робить удав зі своєю здобиччю. Життя наповнене нескінченною боротьбою та небезпеками – було приготовлене більшості людей Депирака, особливо найстарішим його супутникам, грізним стрільцям, які багато чого навчилися, два трупи валялися на твердій траві біля оглушеного Жана. Анжеліка знаком вказала, щоб їх відтягли убік. Вона хотіла краще розглянути незнайомців, щоб визначити, хто їх підіслав. Хто це моряки, каторжники, лісові волоцюги, прислужники нікчемних панів. Вона не сумнівалася, що вони з'явилися сюди не заради Жана, а для того, щоб напасти на пейрака і вбити його. Вони мали дочекатися, коли він вийде з хатини, в яку його заманили. Все здавалося нереальним у цьому майже незайманому лісі, наповненому живими звуками води та криками диких звірів. Але перечуття не обмануло Анжеліку. Це було початком війни проти них. Злякані людьми, що пробилися сюди крадькома, птахи, що гніздилися в нескінченних звивинах скелі, підняли лютий гвалт. На тлі нічного неба заляскали білі крила, птахи злетіли, а потім опустилися. У середині хатини вгадувалась метушня, хтось рухав меблі. Анжеліка та її супутники швидко сховалися в тіні дерев. Готові до всього, вони поглянули на двері, які раптом заскрипіли. «Що означають ці крики?» – спитав чоловічий голос. «Нічого, це птахи», – відповів пейрак, чий високий силует позначився на порозі. Він зробив кілька кроків. Його добре було видно в місячному світлі. Вони здогадалися, що він шукає когось озираючись. Мабуть, він щось запідозрив. «Жане!» – гукнув він. Вірний зброєносець не з'явився і чомусь не відгукнувся. У цей момент мешканець хатини з'явився позаду графа. Наскільки дозволяла судити дистанція, це був чоловік середнього віку. Сутулий, нескладний, з недбалою ходою. Він не здавався небезпечним. Так само, як і Пайрак, він почав дивлятися в прогалину з потривоженими птахами. «Їх злякали люди», – сказав голос Пайрака. «Може, це Жан? Але тоді де він?» Глухий тембр такого милого, дорогого для неї голосу змусив здригнутися серце Анжеліки. На Жофреї не було маски. Вона знову пізнавала у невірному місячному світлі риси улюбленого обличчя, шрами, знаки суворих випробувань обличчя, що бентежить, але такого заспокійливого для тих, хто знав його глибоко приховану доброту, розум, його великі пізнання і численні здібності. Серце Анжеліки здригнулося від кохання. Він живий. Вона прийшла вчасно. Байдужий вигляд двох чоловіків не міг її обдурити. Небезпека чатувала поряд, це ясно. Можливо, і пейрак почав щось підозрювати. Це помітила її варта. Рука Анжеліки стиснула пістолет, звела курок. Анжеліка не зводила очей з людини, що маячила трохи позаду, біля порогу, який теж турбовано звернувся довкола. Він, мабуть, запитує себе, куди поділися його хлопці, подумала вона. Йому здається, що вони надто зволікають. Давно настав час кинутися на Жофрея і вразити його в спину, як було зумовлено раніше. Ця людина не мала наміру діяти сама. Тієї ж миті Анжеліка побачила, що він заносить шпагу над Жофреєм. Вона скрикнула і вистрілила. пайрак відскочив у бік – він теж вихопив і шпагу, але постріл зупинив негідника. Він похитнувся, мить потоптався на місці і звалився на землю, розтягнувшись на увесь зріст. Він здавався величезним і гнучким, як змія у білому світлі місяця. Пейрак звів очі. Він побачив Анжеліку на узліссі. Рука її, що тримала пістолет, з якого ще йшов дим, не тремтіла. Вона була велична, як грізне проведіння. «Чудовий постріл, пані!» – це були перші слова, які він сказав. Вона наближалася до нього, і здавалося, що жінка ковзає поверхнею землі, як якась фантастична істота. Місячне світло підкреслювало блідість її обличчя. Вона ніби випромінювала світло ореолом блискучого волосся, сріблястим матовим хутром котика, накинутим на плечі. Чітким, реальним у ній був тільки пістолет, який вона випустила з рук. Ця блискуча сталь здавалася шокуючою в тонкій і тендітній руці феї. Крихке зап'ястя показало свою силу. Якби не важко і незручно було тримати зброю, вона була готова знову стріляти. Анжеліка кидала швидкі погляди крадькома, пильно оглядалася навколо. Такого пейрак раніше не помічав. Здавалося, вона звикла проникати крізь темряву і тіні дрімучого лісу. Анжеліка все ще насторожена, підійшла до нього – притулилася, і в нього з'явилося відчуття, що він бачить втілення образу Янгола-охоронця, якого Бог дає вартувати смертних. «Вони хотіли вас вбити», – прошепотіла вона, – «поза всяким сумнівом, і без вас я був би вже мертвий». Анжеліка здригнулася. Без її втручання він був би мертвим. Вона знову відчула близькість цього невимовного кошмару розлуки з ним, свідомості, що його втрачено назавжди. «Треба тікати», – запропонувала вона. «До чого було чинити це божевілля? Не можна бути таким необережним». Він зневажав себе за те, що заподіяв Анжеліці таку небезпеку. «Я визнаю себе винним». Ця людина відрекомендувалася посланцем від пана де Фронтенака. Від нього я не міг чекати такої зради. Це добрий урок. І тепер я буду пильним подвійно. Без вас, моя кохана. Але де ж Жан? Жан прийшов до тями. Чоловіки оточили де йому розповіли про напад, жертвою якого став його зброєносець, та повідомили, що людей підіслано навмисне для вбивства. Пейрак опустився навколішки перед тілом убитого, перегнув його. Він побачив, що перша куля потрапила прямо в серце, а друга пройшла через спину, коли людина вже падала. Він був мертвий остаточно. А змарніла обличчя з відкритим ротом мало сліди здивування. Маркіз де Варанж, сказав Пейрак, губернатору нової Франції передавав через нього мені запрошення завітати до нього. Знаючи, що його політика мало популярна, але бажаючи проводити її надалі, він рекомендував мені велику стриманість. Він хотів поставити Квебек перед доконаним фактом. Я запевнив, що піду його директивами і нікому не сказав про цю першу зустріч. Я почав шкодувати про це, як побачив варанжа. Він одразу викликав у мене підозру, хоча я не міг зрозуміти, чому. На стежці почувся тріск гілок. Хтось піднімався з берега. Чийсь голос запитав, що тут діється. Потривожені звуком пострілів вартові, яких залишили біля човна, кинулися шукати своїх людей. Капітан Голсборо поспішив на зустріч – Потрібно було, щоб пригода не викликала пересудів. Все гаразд, хлопці. Потім він повернувся до групи. Порадилися, що робити із трупами. Один із них – відомий колоніальний чиновник, права рука губернатора Нової Франції. Пустельний куточок, вибраний для розправи з Депейраком, викривав намір приховати сліди драми. «Ліс просторий, а річка глибока», – сказав Депейрак. «Усі присутні тут можуть зберігати таємниці». Адже це не вперше, друзі мої». Він швидко оглянув тих, хто прийшов із Анжелікою. Кожен із них – це могила. Пам'ять їх менш балакучіша, ніж кам'яний мішок. Якщо щось викреслювалося з пам'яті, то це вже назавжди. Навіть на дибі вони нічого не скажуть. Жофрей де Пейрак обійняв Анжеліку за талію і знайшов її руку на рукоятці пістолета. «А ви, пані, хто вас попередив, що ви з'явилися сюди так вчасно?» перечуття нічого іншого мене попередило сильне передчуття імпульс я боялася що ви погано захищені адже будь-яка зустріч у цій країні у цих нетрях може закінчитися трагічно я не могла довше перебувати у тривожному стані я попросила цих людей супроводжувати мене але можу запевнити вас що інші нічого не знають без пані графині ви могли б опинитися в скрутному становищі пане Сказав Еріксон. «Анголон. Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. Частина 1. Замах. Розділ 4. Анжеліка знову почала тремтіти. Граф відчув це тремтіння, дивуючись тому, що Анжеліка, яка так холоднокровно брала участь у сутитці, де пролилася кров, без тремтіння стріляла сама. А тепер до неї повернулася жіноча слабкість. У своїй уяві Анжеліка знову переживала болісне бачення. Жофрея убито, його тіло з каменем на шиї скинуто з високої скелі. Його знову намагалися вбити, вбити зрадницьки. Джофрей правий. Цей злочин задумали вчинити потай, щоб ніхто ніколи нічого не дізнався. Потрібно відплатити тією ж монетою. Так як вони рухалися до Квебеку, маючи небезпечну репутацію, не можна було дозволити, щоб їм приписали ще й смерть маркіза де Варанжа. Це розцінили б як вбивство, а не як законний самозахист. Промовив Пейрак після нетривалого роздуму. Але я більш ніж упевнений, що діяв він не по наказу де Фронтенака. Це виключено. Досі губернатор надавав мені гарну гостинність. Квебек розділений на групи змовників, що змагаються між собою. Фронтинак невдало вибрав посильного. Та й чи сам він вибирав? Коли Жофрей, ставши на коліна, пониж порив по кишенях убитого, звідти випав аркуш паперу та дрібниці. Переконавшись у тому, що в міст кишень не може пролити світло на підбурювачів замаху, він поклав усе на колишнє місце. Жодних слідів. Нам не дісталося нічого, що могло б пояснити, як ми опинилися у владі цих людей. Я віддав Деваранжу листа до фронтена Він поклав його в кишеню, але тепер листа немає. Він зник. Він послав Інріку обстежити хатину, подивитися, чи не залишилося якихось слідів цієї ризикованої зустрічі. Потім він притяг до себе Анжеліку, і вони почали спускатися до берега. Косі Байвін йой йшли позаду, попередньо ліквідувавши сліди їхнього перебування біля будинку. На півдорозі під час спуску у темряві Жофрей Пейрак зупинився, взяв Анжеліку на руки, пригорнув її до себе. Ви врятували мені життя, кохання моє, тисячу разів дякую вам. Знову потривожені птахи підняли гвалт на околицях мису. Потік великої річки змив усі сліди. Все, що відбувалося вночі в цих пустельних чагарниках, здавалося якимось кошмаром. Голдборо був притулком, де їх не чатувала смерть. Тут хотіла вона сховатися разом із ним. Нехай вона сама знатиме, що врятувала йому життя. Коли шлюбка попрямувала до нерухомого корабля, його вогні, як прожектори, у вигляді смолоскипів відбивали з червоними та золотими відблисками у спокійній нічній воді. Анжеліка продовжувала тремтіти. Вона вхопилася за руку Депейрака. Він опустив очі, але не промовив жодного слова. Він розумів, що після пережитого за ці кілька годин вона схвильована, втім, він також, менше навіть таємничим замахом на нього, аніж її втручанням. З усіх точок зору це був сюрприз, шок. Вона виникла несподівано, неприборкана, готова на все заради його порятунку, і вона врятувала йому життя. Смерть тинялася біля нього, але це не раз бувало й раніше. Новим було відчуття солодкого щастя від свідомості того, що ти живий. І що життя тобі подарувала та, котру ти кохаєш. Що життя йому вона подарувала в найнесподіваніший момент і блискуче довела своє кохання. Ця ніч у Канаді буде відзначена появою ще однієї зірки. Анжеліка, яка притискалася до нього, не могла так чітко висловити свої переживання. Коли вони залишилися одні в каюті, у цьому розкішному салоні, який не раз бував свідком любовних сцен і шаленої пристрасті, Її нерви не витримали, і вона вибухнула за пеклими докорами. «Чому ви так вчинили? Яка необережність? Можна було хоча попередити мене, тримати в курсі. Я б заздалегідь відчула небезпеку. Я виступила проти короля Франції, та знаю, на яку зраду здатні його люди. Я була бунтівницею по АТУ. Ви мені не довіряєте, я не берусь до уваги. Я тільки жінка, ви зневажаєте мене». «Моя Люба», – прошепотів він, – «заспокойтесь, ви ж врятували мені життя, а тепер влаштовуєте сцену». Одне іншому не заважає. Потім вона кинулася в його обійми, втрачаючи сили. «О, кохання моє, кохання моє, я боюся, що знову воскресне кошмар, який вже не раз я переживала у розлуці з тобою. Я бігла до тебе через дрімучий ліс». «Я поспішала врятувати тебе від небезпеки, але приходила пізно. Це жахливо. Цього разу ви не запізнилися». Він обійняв її і почав гладити волосся. «Повернімося, Жофрею. Давай повернемося до Голдсборо. Не треба рухатися вперед. Я тільки зараз зрозуміла, яке безумство ми робимо. Ми проникли в королівство. Якби далеко від Франції ми не знаходилися...» Ми самі видаємо себе і королю і його церкві, королю, проти якого я боролася, церкві, яка засудила вас на смерть. Нам вдалося уникнути їхнього вироку, зберегти свободу, а тепер ми знову потрапимо до їхніх рук. Це безумство. Ми повертаємося з кораблями, із золотом, з договорами, і до того ж минуло так багато часу. Я не згодна. І це ви заявляєте, моя войовнича Після першої битви. Це нічого, це лише сутичка. Ми переконалися, що наш союз досить зміцнів, щоб дійти до кінця. Він обійняв її міцніше, щоб передати їй свою силу і віру, але це не заспокоїло. Справді, чи маємо ми йти до Квебеку? – запитала вона. У її голосі лунала підсвідома тривога. Мені видається все дуже простим. Ми, як друзі, повертаємось до наших а потім раптом я бачу зворотний бік картини. Нас чекали, заманили, щоб міцніше схопити та юбити нарешті. Не втрачатимемо самовладання, не хвилюйтеся. Все не так просто, але й не так обтяжливо. Тут ми маємо вірних та надійних друзів. І непримиренних ворогів. Це ми бачили. Ми справді маємо йти до Квебеку? Він відповів не відразу. Так, я думаю, так. Нарешті твердо відповів він. Це шанс уникнути образи, без честя. Тільки зіткнувшись вічнавіч з ворогом, ми можемо перемогти. І якщо ми переможемо, ми знайдемо світ, який нам такий необхідний, щоб вижити. Необхідний нам, нашим дружинам, нашим друзям, і без якого набута нами свобода обернеться обманом. Залишиться тільки це життя ганятися одне за одним. Він підняв її голову і подивився. Просто в очі ці прозої смарагди, де він міг прочитати відбиток незмірної скорботи. «Не бійтеся нічого, кохання моє!» – прошепотів він. «Не бійтеся нічого! Цього разу є поряд, нас двоє. Тепер ми разом!» – страх змінився на радість. Її п'янила знову приречена віра. Знову благодатне тепло поширювалося по всьому тілу, від місця, де лежала рука Жофрея. Вона прикрила повіки, щоб краще відчути щастя від того, що вона належить йому. Нехай буде так. Ми поїдемо до Квебека, мій любий пане. Але тоді обіцяй мені, обіцяй мені. Що? Я не знаю, що ти ніколи не помреш, що ти завжди берегтимеш мене, що ніхто не зможе нас розлучити. Я обіцяю тобі це. Він засміявся. Їхні губи з'єдналися. Забувши про все, вони віддалися цьому коханню, яке поєднувало їх щодня все сильніше – і яке саме по собі вже було перемогою. Анголон, Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. Частина 2. Вгору потечії річки Розділ 5. Ох, зітхнув маленький маркіз Девіль Давре, Дихаючи гіркувато солону вологу річки. Ох, як я люблю цю атмосферу кохання! Інтендант Карлон зніяковіло глянув на нього. Вони пливли на кораблі в холодних листопадових сутінках. Свинцеві хмари відкрили обрій і пропустили трохи золотистого світла. Але це не могло виправдати такого захопленого вигуку. Синьо-зелена вода хвилювалася. Підозріле безлюддя Під бронзовою шкірою місцевих мешканців таїлася дика ворожість. Горець із волоссям, яке приховувало майже все обличчя, або індіаниць Алгонкін – Дикий і лютий, як вепер, Іноді за кормою з криками пролітали птахи. «Де ж тут кохання? Хіба ви не відчуваєте, Карлоне?» Продовжував Маркіс, загортаючись у шубу, підбиту хутром видри. «Яке захоплення! Кохання! Ох, кохання! Який благодатний клімат! Єдиний, у якому людська істота може розквітнути, почувати себе, як риба у воді, як приємно тут подорожувати та відпочивати. Рідко я відчував, щоб кохання панувало навколо мене з такою силою. «Ви забалакуєтесь, я вважаю», – сказав інтендант Карлон. «Чи ви п'яні?» Він кинув підозрілий погляд на низький столик, на якому стояв легкий сніданок. На сонці сяяли сріблом кубки, сяяли кришталеві чаші, але графини з вином та лікером не були відкорковані. «Так, я випив», – вів далі Вільдавре. «Я випив від еліксиру, який пропоную і вам. Кохання! Воно поширює свої найтонші, майже невідчутні промені, але вони такі сильні, пекучі, п'янять як чудові запахи». «Запахи», – повторив Карлон. «Так, тут справді є запахи, але в них немає нічого райського. Втім, це цікаво, що морські запахи досі наздоганяють нас». Хоча ми проникли вже далеко в глиб материка. Ну чого ви згадуєте про море? — простогнав маркіз. — Який ви жахливо буденний. Даремно я намагався щосилу розворушити вас. Розчарований, він відвернувся і взяв цукерку з кришталевої вази. Ця дегустація повернула йому гарний настрій, і він знову надихнувся. Як солодко! І в цьому бачу знак кохання. Хіба не надає сили закоханому серцю Ніжність поцілунку в цих занедбаних місцях. Саме заради кохання можна зазнати цих суворих труднощів. Адже любити це означає кинути до ніг коханої всі багатства землі, розумом і серцем прив'язатися до чарівної істоти. Ось всі ознаки атмосфери пристрасті та ніжності. Навіть і ви не можете залишитися байдужим. Так, навіть ви. Театральним і тріумфуючим жестом він простягнув руку до групи яка щойно з'явилася на кормі. Проти світла можна було побачити на тлі неба їхні плюмажі на капелюхах. Але важко було відрізнити один від одного, хоча ясно вгадувався силует однієї жінки. «Ну що, бачите її?» Знову заговорив Маркіс. «Бачите її? Вона єдина. Жінка, подібна до всіх грацій. Наділена всіма жіночими чарами, жінка – досконалість. Її погляд... Єдиний погляд приголомшує. Одне слово, що зірвалося із її губ, приводить вас у захват. Її ніжність спокушає вас. Розгорається ваша пристрасть. Ви відчуваєте заклик захистити її чарівну слабкість. у Вас прокидається бажання пригорнутися до її грудей. Як вас приваблювали груди матері. Чи якими якостями приваблює нас жінка? Чистими, світлими навпаки найнебезпечнішими проявами свого єства. Але перед нею не встоїть, я впевнений, не тільки чоловік, а й жодна істота чоловічої статі. Безперечна чарівність, на мою думку, є першою якістю жінки у самій її суті. Він мав перевести подих. У цей момент Анжеліка, графиня Депейрак, у супроводі чоловіка та офіцерів кораблів Графського флоту почала спускатися на нижню палубу. Навіть на такі відстані сяйво цієї єдиної жіночої особи привертало увагу. І було незрозуміло, звідки це світло. Чи то сонце, що заходить, оживляє її обличчя, чи то ця мила і весела посмішка, що грає на губах жінки. Вона слухала, про що говорять чоловіки, які її супроводжують. Її великий фетровий капелюх а-ля кавальєр світився уреолом над її головою. Її мантою з білого сатину на хутрі – Відкривало над корсажем комір з малинських мережів у три ряди. Малюнок на сукні рожевого шовку переходив на складки спідниці з гранатового оксамиту. Поділ спідниці був прикрашений срібною канвою. Однією рукою вона притримувала складки спідниці, щоб та не заважала спускатися сходами. А інша рука була захована в муфті з білого хутра, що трималася на срібному шнурку. Виринувши з темряви, на світлі біля балюстради з'явився силует невеликої тварини. Кількома стрибками, наздогнавши компанію, вона приземлилася на палубі перед Анжелікою, уважно оглянула її і почала урочисто рухатися вперед задерши Хвіст. «Кіт!» – вигукнув Вільдавре. «Зверніть увагу, що навіть тварини складають аскорт графині Пейрак і готові служити їй. А ви...» «Чому ви звикли все малювати у рожевому кольорі?» – бубнів Карлон. «Я щаслива людина. Я бачу лише приємні події, тому що я чутливий до всього приємного. Мені приємно плести на цьому кораблі. Приємно бути в компанії навіть із вами. Так-так, не протестуйте. Тут я можу поговорити із найчарівнішою жінкою на землі. Я повертаюся з кораблем, який Депейрак подарував мені замість мого Асмодея» який підірвали бандити. «Подивіться униз, як, як це красиво! Я везу із собою товари, хутра, ямайський ром, фаянсові плитки. Пан де Пайрак здобув їх для мене із Франції. Подивіться!» «Подивіться, подивіться!» Ви твердили одне слово і повторюєте його без кінця. «Ну, гаразд, ось я дивлюся і що бачу. Ситуація дедалі більше загострюється та ускладнюється. Я вже казав вам, що у перспективі ми маємо багато неприємностей. І саме тому, що пан і пані Депейрак опиняться там поза межами суспільства, хоча, на вашу думку, вони уособлюють любов і красу. Ну, ми можемо очікувати, що в Квебеку наробимо багато шуму. Чому ж радіти? Для початку обміняються гарматними пострілами, потім буде перестрілка із ручної зброї, Потім ми підемо звідси, підкорившись їм. Це буде для усіх нас покарання опалою, що рівносильно відлученню від церкви. Ви знаєте, що єпископ Лаваль та Єзуїти не жартують із питаннями чаклунства та атеїзму. І я бачу, який прийом вони готують для цієї компанії. Як ви туди пливете? Ви перебільшуєте. Звісно, там буде тертя, але без сліз, без криків, без зубного скреготу. Я це обожнюю, запевняю вас. О, звісно, вас знають. І Я згоден із пані Депайрак, коли вона стверджує, що вам тільки дай перевернути догори дном усе місто, тільки це вас і тішить. Вона таке сказала, як це правильно? Вона чарівна чи не так? В всякому разі, з вами марно сперечатися, бо ви закохані. «Ну ні, я не закоханий. Ну, може трохи. Ти зовсім нічого не зрозуміли?» «Ви приводите мене в смуток. Я більше не розмовлятиму з вами». Маркіс Вільдавре примхливо відвернувся. Анжеліка Деперак зі своїм ескортом, порівнявшись із ними, помітила, що вони похмурі. Наблизившись, Анжеліка помітила засмучене обличчя Вільдавре і манірного похмурого інтенданта Карлона. «Що ж ясно, два молодці...» Знову посперечалися, вона бачила ще здалеку, як Маркіз жестикулював, а потім відвернувся, тупнувши ногою. Анжеліка ніколи не була байдужою до настрою оточуючих. Ільдавре заспокоївся, побачивши, що викликав інтерес, про що йому сказав проникливий і чарівний погляд Анжеліки. Він любив бути у центрі уваги, любив, щоб ним займалися, дбали про нього. Побачивши, що Анжеліка прямує до нього, він сповнився радістю. «Що трапилося, мій любий друже, начебто не все ладно?» «Так, звичайно, ви можете так сказати. Як багато людей, подібних до цього типу, і з ними важко спілкуватися. Недарма теологи стверджують, що чистилище починається у цьому світі, на землі. Сідайте поряд зі мною і розкажіть мені все». Він опустився поруч із нею на м'яке сидіння. Анжеліка приготувалася вислухати його, уважно озирнулася довкола. Цього вечора стояла хороша погода. Після двох днів грозових дощів можна було насолоджуватись чистим повітрям. Після стоянки Сент-Круа-де-Мерсі вони продовжили свою подорож. Протонічну подію не було ані найменшого слуху. Іноді Анжеліка питала себе, чи не у вісні їй все це здалося. Про цю драму нагадували лише найтонші зміни, які сталися у її стосунках із чоловіком. Їй здавалося, що він частенько розглядає її, погляд його виражає захоплення та цікавість, і що вона вселяє йому ще більшу довіру та повагу. Він охочіше став обговорювати з нею свої проєкти, питав думку. Потрібно було б говорити безліч питань, багато що відрегулювати, перш ніж кинути як квебеку. Який був володінням королям новій Франції? Це найтупіша істота, яку я тільки зустрічав, скаржився Вільдавре, звільняючи від шкіри фісташки. Ви маєте на увазі інтенданта з нової Франції? Ну, звичайно. Я не поділяю вашу думку, маркізе. Пан Карлон, може, й має свою вдачу, але ця людина освічена, і з ним цікаво розмовляти. Мій чоловік із задоволенням розмовляє з ним. Радиться у комерційних питаннях. У цьому пан Карлон дуже компетентний. А я? А я! Хіба я недостатньо компетентний у комерційних питаннях? Так, звичайно, ви знавець у цій справі, хіба я не маю освіти? Звичайно, ви один із найосвіченіших дворян, яких я знаю, і один із найулюбленіших. Ви чарівні, промимрив Маркіз, віддано цілуючи їй руку. «Який я радий побачити вас у мене вдома!» – почав він свою улюблену пісеньку. «Як нам буде затишно в моєму маленькому салоні в Квебеку. Ми посидимо перед моїм фанерованим вогнищем і слухатимемо завивання бурі. Я приготую вам філіжанку китайського чаю, кілька пакетів якого мені подарував отець Демобеж. Чай йому прислали з Китаю. Ви розташуєтеся в моєму чудовому кріслі, воно таке зручне». Мені зробив його один майстер, я пізніше назву вам його ім'я. Подушечки на ньому із ліонського шовку, ось побачите. Ви відпочинете і розкажете мені про все ваше життя. Справді, якщо не домогтися гарного прийому, найскладнішою в цій квебекській справі могла б виявитися можливість перезимувати в інтимному суспільстві цього цікавого маркіза, який так хоче дізнатися про її минуле в найдрібніших деталях. Мабуть, він певен, що вона не відмовиться. Зрештою, там буде видно. Вони ще не досягнули Квебеку. Але, незважаючи на оптимізм Жофрея, який не хотів звертати увагу на замах, жертвою якого він ледь не став, незважаючи на те, що він не вірив кліткам про губернатора Нової Франції, залишалося вже сумнівів у тому, що на них чекають могутні вороги, які, можливо, переможуть. Хто такий був Маркіз де Варанж? Спитала Анжеліка приглушеним голосом. Маркіс скривився. Варанж? Ви про нього чули? Так би мовити. А чому був? Він не умер, наскільки я знаю. Анжеліка прикусила язика, відчуваючи свою помилку. З того часу, як вони проникли у французькі води, вона втратила почуття реальності. Погано орієнтувалася в ситуації, яка складалася навколо. Вона відчувала, що перебуває у французьких володіннях. І це її дратувало. Їй довелося збрехати, щоб виправити помилку. Хтось казав мені про нього, а хто – не пам'ятаю. Ох, це була, можливо, амбруазіна. Це неймовірно, я не в курсі подій, обурився Вільдавре. Він замислився на мить. Принаймні, це похвально, що наша дорога герцогиня підтримувала листування з ним. Це у її стилі. Старий, зануда, який розгубив усю адміністрацію. Він обіймав мізерну посаду скарбника у Квебеку, але я з ним не спілкувався, справді цього знає увесь світ, де тільки побувала його нога. Чорт забирай, я зневажатиму його подвійно. Щоб припинити розмову, Анжеліка подала знак Уасіба. Так я охоче випив би чогось. Адже я так довго й марно розмовляв із цим недалеким типом Карлоном. Я казав йому про вас такі приємні промови який я коли-небудь повторю вам. Вони мали схвилювати його. Будь-який інший співрозмовник на його місці широко розплющив очі від захоплення. Він протиставив мені цілу стіну із логічних сентенцій, що дозволяє бачити тільки зовнішнє. Велетень Коасіба із поклоном поставив перед ними мідну тацю із чашками паруючої кави. Коасіба був втіленням самої вірності. Він був незмінним супутником всього їхнього життя. Він був свідком подій, про які так хотілося дізнатися Маркізу Вільдавре. З того часу, коли він, раб, у Тулузі побачив Анжеліку в облягаючій червоній і золотій сукні, в кареті, і до того моменту, коли в сутінках тут, у Сен-Лорані, він схилився перед нею з підносом, його життя було переплетене з життям Анжеліки. Пейрак викликав його із шахтва Пасу, де працював Куасіба, та взяв у похід до Квебеку. Цього вечора, щоб обслуговувати свою пані, Коасіба одягнув свою стьобану ліврею, в якій йому не був страшний холод і яка була прикрашена золотим позументом. Білі панчохи, черевики із золотою застіпкою на дуже високих підборах, на голові тюрбани із яскраво-червоного шовку із султаном, який надавав його обличчю виразу важливості. Вуха його були прикрашені сережками у вигляді золотих каблучок, які висіли на ланцюжку. Це подарунок, який нещодавно зробив йому грав ДеПейрак. Вільдавре ревниво розглядав обличчя велетня, відзначаючи шляхетність і свідомість власної гідності. Він матиме успіху Квебеку, ваш мавр. Як я раніше не подбав, щоб роздобути собі одного. Чому, пане ДеПейрак, ви так пізно увійшли до річки? Пора року поки що сприятлива, але ще трохи і ми ризикуватимемо зустріти льоди. Краще зустрітись із льодами, ніж із кораблями. Карлон, почувши це, гідко помітив. Здається, ви добре обізнані з проблемами Нової Франції. Насправді, наприкінці жовтня всі кораблі повертаються до Європи, і ви не ризикуєте зустрітися з ними. Нова Франція не має флоту. Саме про це ми сперечалися з паном Кольбером. Але якщо Квебек зачинить перед вами ворота – чи зможете ви повернутися назад? І чи не потрапите у свою пастку? Але чому вам так хочеться, щоб Квебек зачинив ворота? – обурився Вільдавре. Він ніяк не хотів, щоб йому зіпсували цей вечір. Ви неодмінно побачите, як нас зустрінуть. Зустрінуть нас музикою на набережній. Ось так це станеться. Покуштуйте краще це чудове печиво. Анжеліка боялася тільки, щоб у цій обстановці не впустити чашку з кавою. Але гарячість, з якою Маркіс їх захищав і передбачав, що на них чекає в Квебеку, їй сподобалася. Кава не забруднила їй сукні. Маленький мідний келих надійно утримувався на порцеляновій підставці. Подорож річкою була перепочинком. Справді, вони пливли спокійно, насолоджуючись мирною тишею. Але не слід забувати, що з острова Антикости вони попливли французькою річкою Сен-Лоран у Канаду. Це відбувалося, як у тому її сновидінні. Вони просувалися ворожою територією, але їх оточували друзі. Проте річка ставала пустельною. Іноді дощові хмари приховували береги, іноді траплялися індіанські човни каное або рибальські барки. Траплялися то тут, то там розкидані хати фермерів. Окремі курині, але ні в кого їхній іноземний флот не викликав цікавості витяглися крикливі зграї птахів. До берегів острова стали прибиватися морські котики, дикі качки, тим доводилося лавірувати під вітром, щоб уникнути бурі, яка несла солоні морські води набагато льє в глиб величезної річки. Вони просунулися на північ вздовж берегів Акадії, ще за хорошої погоди. Тепер пейзаж ставав більш похмурим. Іноді кораблі втрачали один одного з виду. Лізь густий туман пробивалися рідкісні промені сонця. І тоді можна було бачити на обрії величезні ліси, прикрашені кольорами осені. До капітанів кораблів Роланда Дурвіля, Еріксона, Ванно, Кантора, Босамп'юї, які з'явилися із рапортом на Голсборо, приєдналися французькі чиновники, зібрані Жофреєм де Пейраком на західному березі Акадії. Бо тут також пан де Бовенар. Сеньйори Закадії та інші, які скористалися нагодою, щоб залишити свої віддалені землі. Вони добре відгукувалися про пана де Фронтенака, губернатора короля Франції, якому хоч не хоч довелося підкоритися. «Ви її втомили, подивіться, що ви наробили», зауважив інтендант Маркізові Вільдавре. «Я засмучений, пані», – сказав Карлон. «Із вашими веселими міркуваннями, ні, пан інтендант має право висловлювати песимістичні зауваження, почала захищати його Анжеліка. Канадським французом Жофрейди де Пайрак був представлений як союзник англійців, який прямує до Квебеку з єдиною метою – охороняти французькі землі від канадців та акадійців. Для решти він був піратом, таким самим грізним і небезпечним, як Морган. Про нього було розказано стільки небилиць, що тепер лише ним власне пояснення могло заспокоїти їхні уми. Звідси й зухвали бажання потрапити до Квебеку і змусити себе визнати.